Частина тринадцяте. Ракетний удар неминучий. Розділ перший. Увага! Говорить поліція Честерміла. Ця місцевість підлягає евакуації. Якщо ви мене чуєте, йдіть на звук мого голосу. Ця місцевість підлягає евакуації. Терстон Маршал і Каролін Стерджес сіли в ліжку, слухаючи той голос і блимаючи одне на одного очима. Вони працювали викладачами Емерсон коледжу в Бостоні. Терстон – повний професор англійської літератури і запрошений редактор чергового випуску «Лемешів». Каролін – аспірантка і асистентка на тім же факультеті. Коханцями вони були останні півроку, і квіт їхнього кохання вже втратив свіжість. Перебували вони в будиночку Терстона на Честерському озері, яке лежало між Малою Курвою і річкою Престіл. Приїхали на довгий уікенд заради насолоди падолистом. Але рослинність, якою вони насолоджувалися з минулої п'ятниці, здебільшого належала до лобкової. У будиночку не було телевізора. Терстон маршал ненавидів телебачення. Радіо було, але вони його не вмикали. Це трапилося о 8.30 ранку, в понеділок, 23 жовтня. Обоє не мали зеленого поняття, що поряд відбувається щось не те поки їх не вирвав переляканими зі сну цей трубний голос. «Увага!» – говорить поліція Честерміла. «Ця місцевість!» «Він наближається вже зовсім близько!» «Терстоне!» «Трава! Де ти поклав траву?» «Не хвилюйся!» – промовив він. Але тремтіння в його голосі наводило на думку, що сам він скористатися власною порадою неспроможний. Високий стрункий чоловік з густим сивіючим волоссям, яке він збирав на потилиці у хвостик. Зараз його волосся висіло вільно, майже сягаючи плечей. Йому було шістдесят. Каролін – двадцять три. Усі лісові будиночки тут порожні оцій порі року. Вони просто їздять туди-сюди по дорозі, по малій кур... Вона вхопила його за плече. Осьо! Наша машина! Вони побачать машину біля дому! Гримаса типу «йой, бляха муха» зринула йому на обличчі. «Підлягає евакуації. Якщо ви мене чуєте, ідіть на звук мого голосу. Увага! Увага! Увага!» Вже зовсім зблизька. Терстон тепер чув також голоси інших людей, підсилені гучномовцями. Голоси копів із гучномовцями. Але цей звучав уже ледь не впритул. «Місцевість підлягає еваку...» Тиша на мить, а потім Агов у будинку. Виходьте сюди, не боріться!» Який кошмар. Де ти подів траву, штурхонила вона його знову. Трава залишилася в іншій кімнаті у пластиковому пакеті, котрий тепер уже напівпорожній стояв поряд старілкою, на якій з вчорашнього вечора лежав недоїдений сир і крекери. Якщо хтось зайде, це і буде першим, що він чорт забирай, побачить. «Це поліція! Ми тут не дурня клеїмо! Ця місцевість підлягає евакуації! Якщо хтось є всередині, виходьте, поки ми вас не витягли звідти!» «Свині!» – подумав він. «Містечкові свині зі свинячими місками. Терстон вискочив з ліжка і кинувся через кімнату з розвіяним волоссям, вихляючи худими сідницями. Цей будиночок після Другої світової побудував його дід. Тут було лише дві кімнати». Велика спальня з видом на озеро та вітальня кухня. Електрику подавав старий генератор Генске, вимкнутий Терстоном перед тим, як лягти в ліжко. Його розбовтане на деренчання аж ніяк не додавало романтики. З минулого вечора в каміні необхідності його палити не було, проте це ж так романтично. Ще живрів присок. А може я помиляюся, може я поклав траву собі до кейса? На жаль, ні. Пакет лежав саме там поряд з недоїдками сиру брі, яким вони ласували перед тим, як перейти на траходром. Він кинувся до столу і в ту ж мить почувся стук у двері. Ні, не стук, а натуральне грюкання. Хвилиночку. з істеричним смішком гукнув Терстон. У дверях спальні закутана у простирадло з'явилася Каролін, але він її ледь завважив, у голові в Терстона. Все ще під впливом параної, спровокованої учорашнім розкошуванням. Мерехтіли безладні думки. Скасування безстрокового контракту в коледжі. Поліція думки з 1984 Скасування безстрокового контракту. Зневажлива реакція його трьох дітей. Від двох колишніх дружин. І, звісно, скасування безстрокового контракту в коледжі. Одну хвилиночку. Секунду, зараз одягнуся. Але двері рвучко прочинилися і, порушуючи близько дев'яти конституційних прав, до хати ввалилося двоє молодиків. Один з них тримав у руці мегафон. Одягнені вони були в джинси і сині сорочки. Джинси ледь не дарували надію, проте на рукавах сорочок були нашивки, а на грудях значки. «Не треба нам ніяких сраних значків», – тупо подумав Терстон. Каролін вискнула. «Забирайтеся геть! Заціни джунса!» гмикнув Френкі Делесепс. «Чисто тобі, коли хер зустрів сальце!» Терстон хапнув пакет, сховав його собі за спину і кинув у рукомийник. Джуніор задивився на його, демасковане цим рухом обладнання. «Це найдовша, найхудіша ботаніка з усіх, які я тільки бачив», – промовив він. Вигляд він мав утомлений. І то заслужено, спав він усього дві години. Але почувався чудово, абсолютно свіжим, як огірок і в голові ані сліду болю. Йому подобалася ця робота. «Геть звідси!» – закричала Каролін. Френкі промовив. «Краще тобі стулити пельку, рибонько, і вдягтися. Всі, хто знаходиться в цьому кутку міста, підлягають евакуації. Це наш дім! Геть звідси нахрін!» Френкі мав на лиці усмішку. Тепер вона спливла геть. Він рушив повз худого голого чоловіка, котрий стояв біля рукомийника. Тримтів біля рукомийника, точніше буде сказати – і вхопив Каролін за плечі. Різко її струснув. «Не огризайся на мене, рибонько. Я хочу, щоб не підсмажилися ваші сраки. Твоя і твого бойфр... Прибери свої руки від мене. Ти за це до в'язниці сядеш, мій батько-адвокат». Вона замахнулася дати йому ляпаса. Френкі аж ніяк не жайвір, ніколи ним не був, перехопив її руку і загнув їй за спину. Не дуже різко, але Каролін заверещала. Простирадло впало на підлогу. «Ого! Серйозний станок!» – похвалив Джуніор за ціпенілого на Маршала. «І як ти тільки з ним управляєшся, старий Гане?» «Одягайтеся обоє», – повторив Френкі. «Не знаю, чи ви дуже тупі, але якщо і зараз сидите тут, гадаю, ви натуральні придурки. Ви що, не знаєте?» Він зупинився, перевів погляд з обличчя жінки на чоловіка. Обоє однаково перелякані, однаково спантеличені. Джуніоре, позвав він. «Що? Це ця паночка та її старий замірок не знають, що в нас відбувається?» «Не смій називати мене своїми сексистськими!» Джуніор підняв руку. «Мем, одягніться! Ви мусите звідси забратися. Військово-повітряні сили США почнуть обстрілювати крилатими ракетами цю частину міста». Він поглянув собі на годинник. «Менше, ніж за п'ять годин!» «Ви що, божевільний?» – заволала Каролін. Джуніор зітхнув, а вже тоді продовжив. Йому здалося, тепер він краще зрозумів суть поліцейської служби. Це прекрасна робота, але люди трапляються такі без мозки. Якщо ракета відскочить, ви почуєте усього лише вибух. Можливо, обсередеться у штани. Якщо вони на вас будуть, але не більше того. А от якщо вона проб'є бар'єр, згорите на попіл, бо ракета велика, а ваш дім усього лиш за якихось дві милі від того, що вони називають контактною точкою. «Відскочить від чого ти, кретине?» – зажадав відповіді Терстон. Оскільки трава опинилася в раковині, він тепер міг прикривати однією рукою своє хазяйство, чи принаймні намагався це робити. Любовний інструмент у нього дійсно був дивовижно довгим і худим. «Від купола», – відповів Френкі. «Але мені не подобається твій чорний рот». Він зробив довгий крок і влупив гостьовому редактору Лемешів у живіт. Терстон хрипло крекнув і переломився навпіл. Китнувся. Здалося, що отримається на ногах, але ні. Упав навколішки і виригав десь із чашку білої рідкої кашки, яка все ще пахла брі. Каролін показала свій розпухлий зап'ясток. «Ви за це сядете у в'язницю», – пообіцяла вона Джуніору тихим тремтячим голосом. «Буша і Чейні вже давно немає. У нас більше не сполучені штати Північної Кореї». «Знаю», – відповів Джуніор з дивовижною терплячістю як для того, хто гадав, що без проблем здатний ще когось задушити. У його голові завівся невеличкий темний ядозуб, котрий думав, що задушити когось – непоганий спосіб гарно розпочати новий день. Але ні. Ні. Він мусить виконати свою роль у завершенні евакуації». Він склав урочисту присягу, чи як там її називають. «Я знаю», – повторив Джуніор, – «але натомість ви, двійко масачусетських дурил, не знаєте того, що в нас тут більше не сполучені Штати Америки. Тепер ви перебуваєте на території Честерського королівства. І якщо не будете поводитися як слід, потрапите до Честерської темниці. Я вам це обіцяю. Ніяких телефонних дзвінків, ніяких адвокатів, ніяких процесуальних правил». Ми тут намагаємося врятувати вам життя. Невже ви такі тупі довбодятли, що не здатні цього второпати?» Вона ошелешено дивилася на Джуніора. Терстон спробував підвестися, проте не зміг і просто порачкував до неї. Френкі допоміг йому поштовхом черевика в дупу. Шокований Терстон скрикнув від болю. «Це тобі, дідусю, за те, що затримуєш нас тут!» – пояснив Френкі. «А в нас ще багато роботи!» Джуніор подивився на молоду жінку. Гарний рот, губи, як в Анджеліни. Він був певен, що, як то примовка каже, вона здатна відсмоктати хромування стягового штиря будь-якого трейлера. «Якщо він не здатен сам одягтися, допоможи йому. Нам треба перевірити ще чотири хати. Тож, коли повернемося сюди, ви мусите вже сидіти в своєму «Вольво» і їхати в напрямку міста». «Я нічогісінько з цього не розумію», – пожалілося Керолін. «Воно й не дивно», – відповів Френкі, дістаючи з мийки пакет з травою. «А то ти не знала, що від цієї штуки дуріють!» Вона почала плакати. «Не хвилюйся», – втішив її Френкі. «Я це конфіскую, і за пару днів, а як же, ти цілком повернешся до свого здорового глузду». «Ви не оголосили нам наші права», – схлипнула вона. Джуніор застиг вражений. Та тут же розреготався. «Ви маєте право звалити звідси і заткнутися нахрін, окей? У даній ситуації це єдині права, які ви маєте, вам ясно?» Френкі вивчав конфісковану траву. «Джуніоре!» – позвав він. «Тут майже нема насінин. Це ж супер!» Терстон уже дістався до Каролін. Він підвівся на рівні, при цьому доволі голосно перднувши, і Френкі з Джуніором перезирнулись. Вони намагалися стриматися. Все ж таки офіцери сил правопорядку врешті-решт. Та не змогли. І одночасно вибухнули реготом. Знову на сцені Чарлі зі своїм тромбоном. Заходився сміхом Френкі. І вони дали одне одному високе п'ять. Терстон з Керолін стояли в дверях спальні, ховаючи спільну голизну в обіймах, дивлячись на регочучих приходнів. Віддалік, немов голоси з якогось кошмару, мегафони продовжували оголошувати про евакуацію цієї території. Більшість тих голосів уже віддалилися в бік малої курви. «Коли я сюди знову повернуся, щоб вашої машини тут і духу не було», – нагадав Джуніор, «Інакше я вам таки серйозно дам просратися». І вони пішли. Каролін вдяглася, потім допомогла Терстону. Надто сильно болів у нього живіт, щоб нахилитися і самому взути черевики. На той момент, коли були готові, вони плакали вже обоє. У машині, вже їдучи просікою, що виводила на малу курву, Каролін спробувала набрати на мобільний номер свого батька. Нічого, крім тиші, вона не отримала. На виїзді з малої курви на шосе номер 119 поперек дороги стояв автомобіль міської поліції. Опецькова та жінка поліцейський з рудим волоссям махнула їм, показуючи, щоб об'їжджали ґрунтовим узбіччям. Натомість Каролін зупинилася і вилізла з машини. Показала свій розпухлий зап'ясток. На нас напали. Двоє молодиків, котрі назвалися полісменами. Одного звуть Джуніора, а другого – Френкі. Вони… «Чеши мерщі звідси, а то я сама тобі зараз сраку на деру пригрозила Джорджія Руа. «Я не жартую, солоденька». Каролін ошелешено втупилася в неї, цілий світ збочився, перемістившись у якусь із серії присмеркової зони, поки вона спала. Тільки так жодне інше пояснення не мало щонайменшого сенсу. У будь-яку мить вони можуть тепер почути закадровий голос рода Серлінга вона знову сіла до свого вольва. Наліпка на бампері вицвіла, проте ще розпізнавані літери на ній читалися. «Обама, дванадцять! Так, ми все ще можемо!» І об'їхала поліцейський автомобіль. Усередині нього сидів, проглядаючи якийсь покладений на панель список, інший старший коп. Вона було подумала, чи не звернутися до нього, але викинула цю ідею геть з голови. «Увімкни радіо», – попросила вона. «Давай не пошукаємо, може, знаємо, що тут насправді відбувається». Терстон увімкнув приймач, але знайшов лише Елвіса Преслі з Джорданерами, котрі тягнули «Могутня твердиня наш Господь». Каролін клацнула вимикачем, ледь не промовивши. Повний комплект до цього кошмару. Але передумала. У неї залишалося єдине бажання, якомога швидше забратися з цього страхоміста. На мапі дорога вздовж дачних будиночків при озері Честер мала вигляд тонкої, загнутої майже непомітної лінії. Вийшовши з хатки Маршала, Джуніор з Френкі трохи посиділи в машині Френкі, розглядаючи мапу. «Нікого тут більше нема», – промовив Френкі. «Що їм тут робити о цій порі року, як гадаєш? Пошлемо все нахрін і гайда до міста!» Він показав великим пальцем на хатку. «Ці самі вийдуть, а якщо і ні, то насрати!» Джуніор на хвилинку замислився, а тоді похитав головою. Вони склали урочисту присягу. Крім того, він не вельми прагнув скорого побачення з батьком, котрий почне його діставати питаннями, де він подів тіло преподобного. Когінс приєднався до його подружок у коморі Маккейнів, але батькові про це зовсім не потрібно було знати. Принаймні, допоки цей великий чоловік не вимудрує способу, яким чином пришити до цього діла Барбару. А Джуніор не мав сумнівів, що його тато той спосіб обов'язково знайде. Якщо існувало мистецтво, в якому великий джим був майстром, то це було вміння заганяти людей в глухий кут. Тепер уже навіть неважливо, якщо він дізнається, що я покинув коледж, подумав Джуніор, бо я знаю про нього дещо гірше. Набагато гірше. Вигнання з коледжу тепер здавалося йому чимось незначущим то були дрібниці порівняно з тим, що коїлося зараз у мілі. Та він все одно мусить бути обережним. Від батька можна чекати, що він і власного сина спробує загнати в кут, якщо цього вимагатиме ситуація. «Джуніоре, прийом!» «Я тут», – відгукнувся той трохи роздратовано. «Назад до міста? Давай перевіримо інші будиночки!» Тут лише чверть милі, а якщо повернемося до міста, Рендолф знайде нам якусь іншу роботу. А як ти, аби чогось поїсти? Де, у Троянді Шипшині? Бажаєш разом з яєшнею покуштувати щурячої отрути від люб'язного Дейла Барбари? Він не наважиться. Ти так цього певен? Окей, окей. Френкі завів двигун і здав назад по короткій під'їзній алеї. Яскраве листя на деревах висіло нерухомо. В повітрі відчувалася задуха. Скидалася більше на липень, аніж на жовтень. Але цим масачусетським дурилам краще забратися звідси до того, як ми повернемося. Бо інакше я познайомлю цицясту панечку з моїм шоломоносним месником. «Буду радий її для тебе потримати», – сказав Джуніор. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой, курва, мама!»